Елізабет Менерс сказала молодшому синові Бене, йди до себе в кімнату. Що сталося, мам? запитав Бен, чий голос зривався через такий дивний фінал такого славного дня. Будь ласка, він неохоче подався геть, пройшов крізь двері на сходи, гучно тупаючи, піднявся догори і тихенько повернувся вниз. А Майк Менерс, старший син. Новоспечений дорослий і надія сім'ї запитав голосом і тоном, схожими на братові. Що сталося? Присягаю небом синку, відповідав Джо Менерс, що не знаю. Я нічого не зробив? Так, звичайно, ти нічого не зробив. Майк із подивом глянув на свого щупленького і лагідного тата. Напевно, вони тут тому, що ти маєш намір щось зробити? Та ні, не маю. «Як же він, – сердито втрутилася в розмову місіс Менерс, може намірятися зробити щось варте? Варте всього цього!» Вона повела рукою довкола, натякаючи на поліційну облогу будинку. «Пам'ятаю, коли я була ще дівчинкою, батько моєї подруги працював у банку. І ось одного разу йому дзвонять по телефону, щоб він дав грошам спокій. Він так і зробив. Ішлося про 50 тисяч доларів. Він їх не взяв, лише збирався взяти. Тоді такі речі не сприймалися так спокійно, як тепер. Історія випливла, ось чому я знаю про неї. Підкреслюю, провадила вона, повільно потираючи пухкі долоні. йшлося про 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів! А усе ж йому зателефонували, та й годі, одна однісінька телефонна розмова. Щоб такого міг замислювати твій тато, що прийшов добрий десяток агентів і оточено будинок? «Я не маю на думці жодного злочинного наміру», – заявив Джо Меннерс, у чиїх очах застиг біль. «Жоднісінького, присягаюсь». Майк, сповнений мудрості свіжоспеченого дорослого, допитувався далі. «Може, щось підсвідоме, тату? Якась образа на інспектора?» «Щоб я аж готував на нього замах? Дурниці!» «А вони, тату, не кажуть, в чим річ?» «Ні, не кажуть», – знову втрутилася мама. «Ми вже питали. Я заявила, що сама вже їхня поява безчестить нас у громаді. Вони мали, будь сказати нам, про що йдеться, щоб ми могли якось виправдатися, пояснити. А вони не хочуть?» «Ні, та й ні». Майк стояв, широко розставивши ноги, руки глибоко в кишенях. Оце то так, мам, стривожився він. Мультивак не робить помилок. Його тато безсило вдарив кулаком побильцю канапи. Кажу вам і гадки не маю про злочин. Двері без стуку відчинилися, і рішучим твердим кроком зайшов службовець у мундирі. Обличчя його було сама непроникність і офіційність. Ви Джозеф Менерс? запитав він. Так, Джо Менерс підвівся. «То що вам від мене потрібно?» «Джозеф Меннерс, за наказом уряду я беру вас під арешт». Він ровучко вихопив посвідчення офіцера служби запобігання. «Мушу просити вас піти зі мною». «За що? Що я зробив?» «Я не уповноважений вступати в дискусії». «Але мене не вільно заарештовувати просто за злочинний намір, навіть якби я справді мав його». «Для арешту потрібно, щоб я щось скою? А так ви не маєте на нього права? Це протизаконно?» «Ви повинні йти зі мною». Офіцер був глухий до логіки. Місіс Менерс зойкнула і впала на канапу з істеричним риданням. Джозеф Меннерс не наважився порушити весь вік утовкмачуваний в нього кодекс і чинити офіцерові активний опір. Але принаймні він упирався – змушуючи офіцера служби запобігання вдатися до фізичної сили. Коли його тягли, Менерс вигукував: "Та скажіть же, що це за напасть така? Просто скажіть мені, щоб я хоч знав. Це вбивство? Гадають, що я замислив замах?" Двері за ним зачинилися, а Майк Менерс, збліднувши і раптом відчувши, як з нього враз злетіла вся його дорослість, подивився спочатку на двері, а потім на заплакану матір. Зате Бен Меннерс за дверима відчув себе цілком дорослим. Він міцно стис губи і подумав, що твердо знає, що робити. Якщо мультивак відібрав, то мультивак так само може й віддати. Адже не далі, як сьогодні, Бен був на урочистій церемонії. Він чув, як Рендольф Гок розповідав про мультивак та про все, що мультивакові до снаги. Він може керувати урядом, може й підтримати і вирятувати з біди просту людину. Досить тій звернутися по допомогу. Будь-хто може попросити допомоги у мультивака. А отже й Бен? Ні мати, ні Майк тепер не зупинять його. У нього є дещиця грошей, рештки від суми виданої йому на сьогоднішній великий вихід. Якщо згодом виявлять, що його немає і сполошаться, то вже нічого їм не вдіяти. Тепер, у цю хвилину, його найперша думка була про батька. Бен вибіг через чорний хід, офіцер на дверях лишень кинув погляд на його папери і пропустив.